Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg Alla jenter var som vaxet i min pann I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän Ifrån och till Skiljet ner vid ett Hade Rian, hade Ra, hade Rian, hade Ra Ifrån och till Skiljet ner vid ett Sverige får en ny nationalidol från Bollnäs, Gösta Snodas Nordgren. 1952 är också ett stort olympiaår. Vinter-OS i Oslo domineras av norska framgångar- medan svenskarna gör bättre ifrån sig än väntat vid sommar-OS i Helsingfors. I juni blir två svenska militärplan nedskjutna av sovjetisk flyg över Östersjön. Storbritanniens kung den VI avlider. General Eisenhower blir president i USA- ett nytt fordon börjar synas på våra vägar. Vi kan sitta en ny typ av fotölj och norrköpingskamraterna vinner förstås svenskan. Ja visst, tre poäng för det Malmö FF.